З цієї хвилини відколи трапилась біда, вона не могла думати про неї спокійно, як про подругу, як про близьку людину. Даремно Маркіян переконував. Даремно Дмитрик просив, щоб тютя Валя прийшла до нього в лікарню. Тютя Валя хвора. «Вона сама в лікарні, вона не може», – відповідала Антуанетта. «Перші кілька днів це було правдою, потім брехала з насолодою, з відчуттям помсти». А Дмитрик просив, і чим довше, зі слів матері, тривало перебування валі в лікарні, тим важчим ставав йому гніт провини. Дорога до храму Весна цього року так довго боролася із хурделицею, мокрим снігом, пронизливим арктичним вітром, із усіма північними, північно-східними та західними, північно-холодними, північно-зимними, північно-крижаними циклонами. Аж людність міста вже й надії втратила на те, що колись удасться повісити до шафи зимові куртки, сховати хутріні та вовняні шапки, позбутися важких чобіт і черевиків. Дерева і думати забули про бруньки. Стояли собі в осінньо-зимовій зажурі, Хрестили голими вітами небо і відлякували птахів, що на свою біду повернулись із вирію, аби втрапити у сумно сіро, мокру, безрадісну й колючу паузу міжсезоння. Валя відчувала цю ворожість природи гостріше, ніж будь-коли. Знала, усім серцем була певна того, що знає, який гріх. За який гріх покарана цьогоріч громада? За її зимовий постріл. Весна ніколи не настане, бо весна – це радість перечуття нового, світлого, а їй тепер не належить ні радості, ні надії, ні світлого та прекрасного. У неї все скінчено. Нічого доброго в її житті більше не буде. Вона не заслужила. Зовні усе начебто налагодилось. Всі помирились. Уся компанія справної у повному складі відзначала свята. Вони спілкувались спильнували, аби ніщо не вказувало на охолодження дружних почуттів. Підкреслена увага, занадто підкреслена, щоби зберегти колишню щирість, інколи дратувала. Підкреслено позитивне забарвлення голосу Антуанетти по телефону, Зазвичай свідчило про присутність Дмитрика десь поблизу. Підкреслена доброзичливість. Підкреслену часті зустрічі так чітко намагались константувати, що все у них залишається по-старому. Добрі стосунки так акцентувались, так оголошувались, що рисочка підкреслення, підіймаючись угору, майже перекреслювала наміри. Важко, важко. Важко. Занадто важкий висів на кожній із душ тягар вини чи усвідомлення негідності власного вчинку, щоб натягнути до землі колишню легкість і невимушеність стосунків. Колись вони зустрічались, бо по-справжньому бажали цього. Щиро. Тепер, бо так належало. Так годилось. Так випадало. Врешті, так вимагав Дмитрик. Щойно прокинувшись від наркозу, він спитав не про себе, не про власні шанси на життя, про тютю Валю. О того ненародженого хлопчика, оте кригідне як малятко, якому не дав добути належного терміну в теплі маминого гніздечка, його не просто необачний, а сто разів по сто злочинний намір. Дмитро мав за власноруч убитого. Убитого, наче сам його задушив, зарізав, розчерепив голову. Раз у раз повторював собі. Вона ж тільки захищалась, усього лише захищалась. Вона маленька, перелякана жінка, а ми натовп сильних, грубих, страшних у своїй силі грубості чоловіків. Що їй залишалось? Тільки стріляти? Біль у прострелених грудях сприймав за покарання, за відплату за спокуту. На щастя, біль виявився таким сильним, що спокута видавалася повноцінною. Уперше в житті